На, на територията на всички общини действат патронажни служби. Те организират доставки по домовете на храна и лекарства на самотно възрастни хора, самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания. Телефоните за връзка с социален патронаж в София са 02-818-8522, а може да потърсите номерата и за вашето населено място. Днес са. Всички говорят за доброволчеството, но да не забравяме първите герои, които отвориха просеката, после и пътеката към доброволчеството. Time Heroes е една от първите платформи за доброволчески самоинициативи, платформа за взаимопомощ и правене на добро. Добър ден казвам на Павел Кунчев, основател и директор на Time Heroes. Добро утро и добър ден. Бъди техният съсед герой и им предложи помощта си за най-неотложните нужди. Това е една от последните ви инициативи. Описвате и много точно и ясно как, какво може да направи един човек, даже да не от тези спешни екипи към общината, с които започнахме до тях се стига през набирането, физическото набиране на налогов телефон и мобилен телефон. При вас М -м, как е? Да, да. Ами, всъщност ние това, което направихме и традиционният начин, по който работи Time Heroes, е да, да дава подкрепа на различни неправителствени организации в България, които правят много важна работа. Много често нямат е, нито финансовия, нито човешкия капацитет да направят всички хубави неща, които искат да свършат. И затова идеята на Time Heroes в, е, в по-нормални времена е да да направи, да даде много лесни инструменти за това как онлайн могат каузите да набират хора и хората, гражданите да стигат лесно до каузи с много изчерпателна информация и с лесни начини за да включване. Сега, в настоящите времена, това което... <към> това, което се опитваме да направим е всъщност а, а, да улесним хората да бъдат хем герои Хем да помогнат на тия, които са най-близко до, до тях, хем да, ам, хем да направят нещо хубаво, седейки си почти, почти седейки си в къщи или там, където живеят. Всъщност стартирахме една инициатива, която се нарича Вади съсед герой. А, направили сме дизайн на плакат, който може всеки а, стига да да се чувства, разбира се, в добро здравословно състояние и да спазва всички мерки, които се предписват за това, но може на хората в неговия вход а, да предложи, които са по застрашени възрастни хора, а, да им предложи да свърши някаква бърза работа за тях, като да им напазарува нещо, да им купи някакви лекарства, които им трябват, ако трябва да разходи куче. А, и целта ни е да, да предложиме такъв бърз и ясен инструмент, как можем нещо да направим, за да се чувстваме всички по-добре. Между другото, забавно ми изглежда това, че в а, така да се каже, въображението за услуги, които може да направи един съсед-герой на своите възрастни съседи, то е безгранично, а, включително да изхвърли техния буклук или пък просто да поговори с тях по телефона за растуха. Да, всъщ, всъщност като седнахме и си казахме, какво може нали, да направи човек за, за неговите съседи, освен традиционното. но си казахме, всъщност, може, може би може и да си поговори по телефона с тях. Защото в, особено в по-дълги такива периоди, в които си в изолация, а в, в стандартния живот не си даваме сметка, всъщност, какво голямо значение има комуникацията с други хора, даже такава, която не е директна, ами само това, че се разминаваш с тях на улицата или имаш някакви бързи разговори на улицата с непознати. Докато ако останеш затворен за дълго време, може това да много. Да има не много сериозни, но има отпечатък тежък върху състоя... менталното състояние. Сега, аз това, което си мисля, е, че влизаме в един а, своеобразен парадокс. Говорим за социална изолация и същевременно с това, а, като че ли този вирус и тази пандемия ни изправят пред а, една засилваща се социална свързаност. Няма как да не се поинтересуваме кои са съседите, кой живее отгоре, отдолу, а, като че ли Парадоксално ефекта на тази социална изолация ще бъде да, да научим а, кой е до нас, кой е съседът. Получава ли се нещо такова? Ами, надявам се. А, мисля, че, мисля, че може би ще се случи този парадокс, аз честно казано. И заради това, че, нали, като, като организация Time Широс, която се занимава с доброволчество и това, което наблюдаваме, нали, в момента е абсолютно замръзване на всякакви каузи, които традиционно сме свикнали да има и хората да могат да се включат, именно заради това, че трябва да спазваме дистанция, физическия контакт много не, а, много не е препоръчителен. Но и същото време и е кризисна ситуация, но ми се струва, че тата, точно това наблюдение, което вие правите, може би парадоксално, се окаже, че, а, че нещо, което ни разграничава или ни разделя, ще е нещото, което по друг на, начин може би ще ни, ще ни събере и ще ни направи по-познати и ще, ще, ще, ще създаде някаква енергия на, на оптимизъм, може би, и на, на заедност. Защото в крайна сметка нали, трябва да има някаква сила на всяко действие има противодействие, така че и на тая сила на, на, на неприятни емоции ще има и друго противодействие, което е сила, която се генерира на оптимизъм. А вие можете ли да проследите дали подобна инициатива, като тази конкретна ваша инициатива на Time Heroes, у заглава на Бъди техния съсед герой, създава интерес към това хората да си правят добросъседски, както ги наричате услуги? Ами ние това, което правиме е, че опитваме се да проследяваме чисто технологично през това, като гледаме, нали, какви коментари получаваме, какви, а, колко пъти се сваля плаката, което към днесен ден е някъде около 600 пъти е свален. А, другия начин е като Правиме това, което и много от нас правят в денези, заради това, че седиме затворили, през цялото време на компютър и се опитваме да търсиме историите и да търсиме, да виждаме какво всъщност се случва с хората, когато, например, публикуват някоя снимка в социални медии, така че това е начина по който се опитваме да, да следим. А Как да не бъдат изложени на риск хората, които искат да помогнат на съседите, които искат да станат съсед герой? Как да помогнат без да се излагат на опасност самите те? Да. Аби нашия основен съвет е със сигурност физическия, да, да се спазва физическата дистанция, да няма физически контакт. Тоест, ако, ако, например. Значи той плаката работи, за да обясня, много бързо. А, има празни места в него. Ти можеш или да го принтираш, ако имаш принтер, но всъщност това, което видяхме от хора, които казаха Хора, аз нямам принточе, клеите, аз тук съм си го нарисувал на, на ръка, защото той самия, гледахме самия плакат да не е сложен графично, повече да е текстов идей. Да визуално да е ясно какво пише в него. Но в него има отделни места, където ти можеш да кажеш, аз съм съседа Еди Кой си, от Еди Койси апартамент. Това е моят телефон. Моля да ми звънне някой, ако има нужда. И отдолу отбелязвам, където сме оставили различни котики, да отбележим с какво искаме да помогнем. И, например, ако някой възрастен съсед отбеле, ни се обади и ни каже, че има нужда от някакво лекарство или от някаква храна от а, супермаркета, това, което ние даваме като съвет, е както човек който доброволеца, който ще свърши тази работа, да, да носи ръкавици, да, да всички предпазни мерки, съответно да, да вземе той самия, като отиде до магазина, за да, за да направи тази допуска услуга, така и след това а, може да остави бележка и да, да остави самите продукти, например, пред вратата на, на съседа, да звънне и там може да закачи допълнителна бележка да каже бе, това са нещата, които и ми поръча, но да няма, да няма физически контакт въобще. Последно да ви попитам, защо сте Time Heroes? В превод директно означава герой на времето. Защо така в заглава ами, защ, Защото като се замислиме май, а, времето е истински най-ценният ни ресурс. И е нещо, което за съжаление, поне все още никой не е измислил как да, да създаваме повече от него. Ами май само свършва и, и с тази идея си казахме, всъщност в основата на доброволчеството не толкова е правенето, а е повече това, че го давам на някого. И може би това за нас е начин, по който го трансформираме и, и създаваме ново време, като даваме част от нашото време и то отива при още 10, 20, 50, 100 човек като добро. Може би това е начин да, да го увеличаваме. Да отделиш част от времето си за друг, не само за себе си и за своите дейности. Да. Много ви благодаря! Павел Кунчев, основател и директор на Time Heroes, една от първите платформи за доброволчески самоинициативи.